בעזרת השם, נדבח ספר ליקוטי תפילות, תפילה כ' מיוסד על תורה כ' וליקוטי מוהרן. מן המצר קראתי יא ענני במרחב יא מקצי הארץ אליך אקרא בעטוף ליבי בצור ירו ממני תנחני. חוס וחמול עלי יעוררו רחמך וחסדיך הגדולים עלי ועוזרני וזכני ללך ולבוא מהרה לארץ הקדושה, אשר היא מקור קדושתנו כאשר אתה ידעת, אדוני אלוהינו, שכל קדושתנו וטהרתנו וכל יהדותנו תלוי בארץ ישראל. ואי אפשר להיות איש ישראלי באמת וללך ולעלות מדרגה לדרגה, כי אם על ידי שזוכין לבוא לארץ ישראל מקום קדושתנו. הארץ אשר בחרת בה מכל הארצות ונתת אותה לעמך ישראל נבחר מכל העמים לנחלה. ארץ אשר אתה דורש אותה תמיד. כי מה שכתוב, ארץ אשר אדוני אלוהיך דורש אותה תמיד, עיני אדוני אלוהיך הבא מראשית השנה ועד אחרית שנה. ועתה ידעת ארץ עם ריבוי המניות והרבובים והבלבולים המונעים אותנו מזה, אשר על ידם אין אנו יכולים ללך ולבוא לארץ ישראל. וכבר כילינו ימינו שנותנו בחוץ לארץ, ואנו מגורשים מארץ החיים, מארץ הקדושה, מסתפח בנחלת אדוני, אשר יחיינו ואורך ימינו, לשבת על האדמה אשר נתן לנו אדוני. ריבונו של עולם, רחם עלינו ברחמיך הרבים, ותעורר את לבבינו ואת לבב זרענו, ולבב כל עמך בית ישראל. שיהיו לנו כיסופים וגעגועים גדולים והשתוקקות נמרץ של ארץ ישראל. ונחשוף ונשתוקק תמיד באמת לבוא לארץ ישראל, עד אשר תזכנו ברחמיך לבוא לארץ הקדושה במהרה. למען נזכה על ידי זה להתעורר באמת לעבודתך וליראתך. חוס וחמונה עלינו מלא רחמים, שלא נבלה ימינו חס ושלום בחוץ לארץ. כי אתה ידעת את כל תלאותינו וחלישותנו בעת הזאת, ואין אנו יכולים לשבר ריבוי המניות העצומות המונעים מארץ ישראל אלפי אלפים ורובבות מניות ועיכובים אשר קצרה עדינו לשברם. כי אם בכוחך הגדול הוא חסדיך העצומים, ואין לנו על מי להישען כי אם עליך אבינו שבשמיים. חמול עולמך ישראל ומהר להביאנו לארץ ישראל, חי ישקל מהרה. ותיתן לנו כוח ברחמיך הרבים לנצח את המלחמה, לשבר ולגרש ולבטל את כל מוציאי דיבת הארץ רעה, אשר מהם נמשכים כל מיני מיניות ובלבולים מלבוא לארץ ישראל. באופן שנזכה לשבר ולבטל כל המונים והמעכבים, ונזכה לבוא לשלום לארץ ישראל, חי מהרה. ותשפיע עלינו ברחמיך רבים ותפתח את ליבנו שנוכל להתפלל לפניך ה' אלוהינו בכל לב הנפש. ונזכה לשפוך את לבבינו כמים נוכח פני ה' שנשפוך שיחנו ותפילתנו לפניך תמיד באמת ברחמים ותחנונים. עד שנעורר רחמיך עלינו ויהמו ויחמרו רחמי ליבך עלינו. עד אשר שתשפיע עלינו מלב העליון דיבורים חמים כגחלי אש. כמו שכתוב חם לי בי בי בהגיגי תבער אש דיברתי בלשוני. ונזכה תמיד לדבר דיבורים קדושים בחמימות ובהתלהבות גדול דקדושה. וכל דברינו יהיו כגחלי אש, ועל ידי זה נזכה להמשיך ביאורי התורה מלב העליון. ותזכנו לחדש בתורה תמיד חידושין דאוריית, החידושים אמיתיים דקדושה. חידושים שיהיו לנחת, לנחת ולרצון לפני כיסא חבודיך, חידושים שתתפאר בהם בכל העולמות. ריבונו של עולם, ריבונו דעלמא כל האדון כל אתה דעת את גודל יקר תפארת קדושת נשמתנו בשורשנו. אשר לפי עוצם קדושת נשמתנו בשורשה, היה ראוי לנו לחדש תמיד חידושים דהורייתא אמיתיים, כי לכך נוצרנו. ובעונותי הרבים התרחקתי ממך כל כך עד אשר כבד עליי אפילו לבקש על זה. כי מסווה הבושה על פניי להתפלל לזכות לחידושי תורה אמיתיים. כי איני יודע על מה לבקש קודם, כי פגמתי בעדת מאוד על ידי פגם הברית, עד אשר איני יודע איך להתחיל ולבקש על תיקון פגם הברית. אם לבקש על העבר לתקן מה שכבר פגמתי מנעורי עד היום הזה, במחשבה דיבור ומעשה, בראיית העין, בשמיעת האוזן ובשאר חושים, בשוגג ובמזיד, באונס וברצון. אם לבקש על העתיד שיזכה מהתל בלי לפגום עוד כלל, אפילו במחשבה בעלמא. מלא רחמים, חמול על מלא בושה וכלימה, הלב עיקש ופתלתול. כי אתה ידעת את כל התלאה אשר מצעתני. כי רשתות פרוסים עלינו מכל צד ומצדי הצדדים, ואין לי יודע איך לברוח מהם ואפילו לצעוק אליך, נמנע ממני. כי אין לי עוד דיבורים וקול לצעוק אליך. כי פגמנו בקול ודיבור, ובקול הרמ"ח איברים משסע גידים, וקלקלנו קול שבילי הדעת. ופגמנו בקול הנתיבות של הקדושד, אשר נעלם מדעתנו, ואין אנו יודעים שום דרך ונתיב איך לזכות להתקרב אליך באמת לאמיתו. אבל עדיין לא קלו רחמך, והיינו סמוכים ובטוחים על כוחם של זקנים דקדושה, שהם אמיתיים אשר עליהם כל בית ישראל נשען, ועל כוחם לבד אנו נשענים. אשר יש להם כוח למשוך ולהוציא את כל ישראל מרשות וסדרה אחר, להכניסם ברשות דקדושה. על כן באתי לפניך, אדוני אלוהי ואלוהי אבותי, בלב נשבר ונדכה, בלב נאנח וממושך וממורט. שואל ומבקש כי אני בפתח, דל ורש ואביון פורס כפיו. נושא עיניו לשמיים, כי עיני עבדים אל יד אדונם, כי החייו והמורד הבא לרצות ולפעס את אדוניו. שואל ומבקש, אם מתנת חינם, חונני חונני. ותמשיך על הידעת לקדושה מזקנים שבקדושה. ותזקני מהתה להינצל מכל מיני פגם הברית. ותשמרני ותצילני בהחמך רבים מכל מיני מחשבות רעות והרהורים רעים ומכל מיני פגם הדת. ואזכה לתקן מהרה את כל מיני פגם הברית שפגמתי עד הנה, באופן שאזכה לתקן הברית בשלמות כרצונך הטוב. ועוזרי ניברשני שאזכה לעורר קולי בקדושה גדולה, והקול יעורר הכוונה עד שאזכה לתקן דעתי בשלמות על ידי זה. אנא אדוני חוס וחמול עלינו וזכנו לתקן הברית שהוא תיקון הדעת בשלמות בקדושה ובטהרה בלי שום פגם כלל. וכשם שהוצאת את אבותינו מגלות מצרים בגשמיות וברוכניות, והוצאת אותם מחמישים שערי טומאה מפגם הברית, מפגם הדת, אשר זה היה עיקר גלות מצרים. והכנסתם בחמישים שערי קדושה, וזיכית אותם לתיקון הברית, לתיקון הדת. ונתת להם תורתך הקדושה והכנסת אותם לארץ ישראל, כן תעשה עמנו ניסים ונפלאות, גדולות ונוראות, ותוציא אותנו מן הגלות המר הזה בגשמיות וברוכניות. מגלות הגוף, מגלות הנפש ותמהר להוציאנו מכל החמישים שערי טומאה, ותפדינו, ותגלינו, ותצילנו מכל מיני פגם הברית, מפגם הדעת. ותכניסנו ברחמיך מהרה לכל החמישים שערי קדושה. ותזקנו ברחמיך הרבים, כי ישקל מהרה לתיקון הברית, לתיקון הדעת, באמת. קראוי לישראל עם קודשיך. וקיים לנו מקרא שכתוב, קימץ עדך מארץ מצרים, מראינו נפלאות. ותהיה בעזרנו שנזכה לקבל עלינו קדושת חג הפסח בקדושה נוראה ועצומה ובשמחה וחדבה גדולה. ונזכה לקיים מצוות ארבע כוסות של יין של פסח בשלמות הראוי, בקדושה ובטהרה גדולה, ותפתח לנו אור הדעת ותשפיע עלינו אור קדושת המוחין העליונים, שנזכה שנמשכין עלינו בפסח כל המוחין הקדושים, מוחין דגדלות ומוחין דקטנות. ונזכה לסדר הסדר של פסח בקדושה גדולה כראוי. ותעזרנו לומר האגדה בכל רם, בכוונה גדולה ונוראה, ובשמחה וחדבה רבה ועצומה, ובהתעוררות גדול, ובהתלהבות נמרץ, ובקדושה ובטהרה גדולה. עד שהכל יעורר הכוונה עד שאזכה על ידי זה לתיקון הברית ולתיקון הדת בשלמות, באמת, עד שאזכה לבוא לחידושי תורה אמיתיים, ואזכה להמשיך תמיד דיבורים חמים כגחלי אש, על ידי תפילה ותחנונים. ותזכני להתפלל אליך בהתקשרות נשמות ישראל, שתהיה תפילתנו ותפילת רב מה שכתוב, אין כל כביר ולא ימאס. ויתווסף ויתגדל למעלה תוספות קדושה רבה ועצומה על ידי תפילתנו, ועל ידי זה נזכה להמשיך בורי התורה מלב העליון, אשר שם כתובים כל בורי התורה. <אז> ונזכה שנלך בדרכה של תורה, ונזכה לקיים דברי רבותינו זכרונם לברכה, אשר גילו לנו דרכה של תורה לכל פת במלח ומים במשורה. ובתורה נעמלים תמיד. ועד איזה נזכה להמשיך ביאורי התורה, בה הנשמה הקדושה סובלת מרירות על שעבוד התורה, אשר משם נמשכים כל החידושים וכל הביאורים של התורה. ונזכה להמשיך ביאורי התורה משם ברחמים ותחנונים עד שאזכה לחדש תמיד חידושין דוראית האמיתיים, חידושין דקדושה, חידושין הנמשכים מתלסות תיקון לדיקנה קדישה, שהם שלוש עשרה מידות שהתורה נמדרשת בהם. ותשמרנו ותצילנו מכל מיני מריבות ומחלוקת, ותבטל שנאת חינם מעלינו ומעל כל עמך בית ישראל, ותן בלב כל החולקים עלינו שישובו משנאתם וממחלוקתם. והת לברם אל האמת, ולא יעוררו עוד מריבה עלינו בחינם, ותשים שלום בין עמך ישראל לעולם. ריבונו של עולם חוס וחמור עלינו, וזכנו לבוא לכל מה שביקשנו מלפניך, שנזכה לדיבורים חמים לקדושה ולחידושין דוריית האמיתיים. ונזכה שיהיו נבראים מלאכים קדושים מכל דיבור ודיבור של חידושי תורתנו בקדושה ובטהרה. ואלו המלאכים הקדושים יצטרפו ויתחברו עם כל המלאכים הנבראים תמיד, אשר על ידי חידושי תורה של צדיקים אמיתיים. וכל אלו המלאכים הקדושים יקבלו כוח מאדום הממונה על החרב לענוש את הרשעים בחרבה וקטלה. כדי להכניע ולשבר ולבער את כל מוציאי דיבת הארץ רעה, שהם כלל כל המונעים והמפסיקים והמעכבים מלבוא לארץ ישראל. או שתביא מורך בלבבם לבל יהיה להם כוח לעכב ולמנוע אותנו חס ושלום מארץ ישראל ומשאר כל הדברים שבקדושה. מלא רחמים חוס וחמור עלינו, תן לנו כוח ברחמיך רבים להכניע ולשבר ולבטל כל המעכבים והמונעים מן הקדושה הקמים עלינו בכל עת. ורוצים להתגבר חס ושלום, לבלבל אותנו חס ושלום מעבודתך באמת. ריבונו של עולם, אתה ידעת את לבבם, חוסה עלינו בהחמך הרבים, ואהיה בעזרנו ואושיינו והצילנו מהם. ושבור זרועם וכוחם, שלא יהיה להם כוח למנוע אותנו חס ושלום משום דבר שבקדושה. ולא יכלו לבלבל אותנו בכל הנלווים אלינו כלל. ועוזרנו אותנו ואת כל עמך בתישראל החפצים בעבודתך להתקרב אליך באמת. שיהיה לנו כוח להכניע את הרשעים המתנגדים וחולקים על האמת, הרוצים להרחק אותנו מעבודתך באמת. ותתן לנו כוח לעורר עליהם משפטי האומות, ונזכה לדון אותם ולהכניע אותם במשפטיהם. ועוזרנו שנצליח במשפטם, וכל החולקים והמונעים בדרכי הקדושה האמיתיים, כולם יצאו חייבים בדיניהם. ונשפיל אותם עד הארץ על ידי משפטיהם, ונוציא בלעם מפיהם. כי אתה ידעת את לבבנו שכוונתנו לטובה כדי להעמיד הדת הקדוש על תילו, כדי שנזכה ללך בדרך הקודש, בדרך מלכו של עולם. ואין לנו כוח לאנוש את הרשעים כי בדינם. על כן חמול עלינו ועל כל עמך בית ישראל המקנאים קנאת אדוני צבאות ועומדים לדין ובאים במשפטי העכו"ם כדי להכניע רשעים החולקים על האמת. ותיתן לנו כוח שנצליח במשפטם באופן שנזכה להשפילם ולשברם ולהכניעם עד עפר כולם יכרעו ויפולו במשפטם. יפול, יפלו ולא יקומו ולא יהיה להם עוד שום כוח לבטל ולמנוע או לבלבל אותנו חס ושלום מעבודת הבורא יתברך שמו. ונזכה על ידי זה להעלות משפט לקדושה מבין הקליפות. ועוזרנו ברחמך שלא יהיה להם פה לדבר עתק על הצדיקי אמת ועל אנשים כשרים באמת. ותזכור את פיהם, שלא ידברו שרה בפני עמונם ולא יחלישו דעתם חס ושלום. כי ייסחר פי כל דוברי שקר. באופן שתזכה אותנו מלבטל ולשבר כל מיני מניעות ומסכים המפסיקים המונעים אותנו מלבוא לארץ ישראל. ומשאר כל הדברים שבקדושה. ונזכר לבוא לארץ ישראל מהרה ולהתקרב אליך באמת. ריבונו של עולם, אתה ידעת את, חלישותנו, את חלישות כוחנו בעת הזאת, שאין לנו שום כוח לשבר המוניים והמעכבים מארץ ישראל מכל הדברים שבקדושה, בשום דרך מכל הדרכים האלו שהזכרתי לפניך. כי אם בשמך הגדול לבד בטחנו ועל חסדך אנו נשענים, שתושיינו בגודל רחמיך וחנינותיך ובעוצם חמלתך. ובזכות וכוח צדיקי אמת שכבר זכו לשבר כל המניונות ועברו בשלום ובאו לארץ ישראל. בזכותם וכוחם לבד נשענתי ובחסדך הגדול תמכתי את עדותיי, שתכונני גם כן לנסוע לבוא לארץ ישראל מהרה, אף על פי שאין לי כדאי והגון להזכיר בפי שם ארץ ישראל הקדושה. ואני רחוק מאוד מאוד מקדושת ארץ ישראל בתכלית הריחוק, אף על פי כן, אתה מקרב רחוקים. חוס וחמול עליי, חוס וחמול עליי. חוס וכונני במתנת חינם, שאזכה לבוא לארץ ישראל מהרה. למען, אזכה לכנוס בדרכי הקדושה באמת, ואזכה לעלות בכל פעם מדרגה לדרגה בקדושה ובטהרה באמת חישקל מהרה. באופן שאזכה להתקרב אליך באמת ובתמים מעתה ועד עולם. ולא אבוש בעולם הזה ולא יקלם לעולם הבא ואתהלך לפני ה' בארצות החיים. אעברה נא את הארץ הטובה הזאת, ההר הטוב הזה והלבנון. תיכרנה נפשי אומללה בעיניך ומלא משאלותי ברחמים, ואביאנו לשלום לארץ ישראל במהירות גדול מיד. ולזכיר לדרוך ולהשתטח על עפר אדמת הקודש ולרצות את אבניה ולנשק רגבותיה. הגאול רחמיך על מידותיך ותעשה עמי לפנים משורת הדין ואל תבוא במשפט עמי כלל. כי לא על צדקותי אני מפיל תחינתי לפניך כי על רחמיך הרבים. מתרצה ברחמים ויתפעש בתחנוני עוזרני ואושייני שלא אתן דומי לך. ולא אחריש ולא אשקוט ולהפסיק מלהתפלל על זה תמיד. רק אזכה להתיר ולהרבות בתפילה ותחנונים על זה תמיד, עד שאזכה לפעול בקשתי ברחמים אצלך. שאזכה לבוא בחיים חיותי חיש כאן מהרה לארץ ישראל. וקוים במקרא שכתוב כי הצלת נפשי ממוות, הלא רגלי מדחי להתהלך לפני אלוהים באורח חיים, אמן ואמן.